الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اوصل لي و سلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اما شكر الله سبحانه وتعالى ناكمتك يا رحمن اماني صلى الله عليه وسلم اتقو كاتيكا manhaj al kitabu cha tafaqquh tuko katika darsa yetu ya... <coughs> ya leo tunaongelea Allah jana tulizungumzia uh, furudu al-wudu vitu ambazo mtu anafaa kufanya wakati anatawadha tukataja sasa anasema wal min dhalika an yaghsil maratan wahidah hizo vitu ambayo tumezitaja jana kuosha uso kuosha mikono mpaka miguu anasema hiyo yote ambaye ni faradhi ndani yake ni mkufanya mara moja peke yake kuosha mkono ni mara moja lakini sunna ni mara tatu lakini ile faradhi ni wewe kuosha mara moja peke yake ya pili ni ayurati ala ma zaka Allah taala fi qouli taala mtu kupangilia namna Allah subhanahu wa taala alivyopangia alipopangilia katika aya Allah subhanahu wa taala katika aya ameanza na uso mtu akitawada anaanza na uso mikono anaapanguza nywele ndio nafu anaenda kwa miguu haufai kwanza Udu, kutanguliza kiungo fulani mbele ya fulani unaanza na mkono unarudi kwa uso itakuwa udu yako haijasahi kwa hivyo kupangilia na namna ilivyopangiliwa katika aya ya Qur'an ni lazima wa bifasilin tawilin na mtu asi lete nafasi mingi kati ya kuosha viungo mfano ameosha uso hapa alafu wameka kidogo ama amezunguka zunguko kidogo alafu anarudi anaosha mkono alafu anakaa kidogo anaosha miguu hapana inafai ipangiliwe wala isipite nafasi baina ya viungo viwili bihithu yanbani ba'dahu ala ba'd inishi kanizuri wakadha kullu mashtaratat lahu almuwalat yani ipangiliwe iwe ni almualat. Mualat ni kwenda kiungo fulani mpaka hadi kiungo fulani hapa ndio insha almuwali rahimahullahu amemalizia mambo na udhuru sasa tunaingia katika mlango ambao ni almasu ala alkhuffaini waljawrabain mlango wa kupanguza wa kupanguza juu ya miguu wakati mtu akona udhuru ama amevaa socks ama amevaa kuna viatu vingine vinatengenezwa kutokamana na ngozi wanaita al-khuffayn na, uh, al na soksi je tukivaa tutafanyaje hii masala al-muallif rahimahullah ndio anazungumzia zong, ana hapa anasema fa in kana alayhi khuffani wa nahwihima masah alayhima insha mtu akivaa khuffayn ama soksie, anaapanguza juu yake sio lazima aoshe iko na sharti yake lakini anasema yawmun wa laylatun lilmuhim siku moja na usiku wake kwa ile mtu ambaye hako safarini hako mkazi katika hiyo mahali ambaye yuko yule mtu ambaye hako safarini muda ambaye anafaa kupanguza juu ya soksi yake ama hofi yake ni muda wa siku moja na usiku wake pamoja na usiku wake wa salatata ayamin bila yalihiinna lil musafir na siku tatu pamoja na usiku yake kwa yule mtu ambaye kusafarini anapanguza siku tatu bila kuvua Soksi kama hiyo Bisharti sharti ayalbisa huma ala taharatin sharti yeye kupanguza ni yeye ame, haliakuwa amekua amevaa socks ama hiyo huf haliakuwa kuna tahara Tahara hakuna tahara kamili ndio amevaa baada ya kujitayarisha vizuri amevaa socks ama hiyo huf anakuwa na nafasi muda wa kupanguza siku tatu kwa yule mtu ambaye ni msafiri siku moja na usiku wake kwa yule mtu ambaye ni mkazi wala yamsahuhuma ila fi al-hads al -asgar. sharti ya pili ni mtu anapanguza juu ya soksi yake wakati anafanya haja ndogo amefanya haja ndogo peke yake wakati anatawada katika hadath ambaye ni ndogo hadath ndogo ni ni wudhu. wakati anatawada peke yake ndio anapanguza lakini akiingia ikifika wakati wa kuoga kuoga kwake ikiwa lazima lazima afue socks ndo aoge lakini katika kutawada peke yake ndio iko mtu anapanguza lakini kuosha au kuoga lazima mtu atoe socks dalili ni nini hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema idha tawadda ahadukum walabisa khuffayhi alayhima wala yakhla'uhuma in sha'a illa min janabati idha tawadda ahadukum walabisa ni viatu ambayo imetengenezwa kutoka na ngozi فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَاسِقٌهُ جُيُّهِكَ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فيهما نَصَلِّي ناهُ مَا نَأْذَا صَلِّي نَايُوْ فِيهَا وَلَا يَخْلَعُهُمَا وَلَا يَسِفُوهُ إِلَّا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ اسْبَقُوا أَكِطَطُ وَنَجَنَابَةٍ لَازِمَ أَفُوهَ أَوْغِرَ وَقْتَ أَنُوغَا وَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَائِهِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ جَبِيرَةٌ أَوْ كَسْرٌ أَوْ دَاءٌ عَلَى جُرْحٍ وَيَضُرُّهُ kwa hadisi mtu akiwa na kiungo ambayo katika katika udu, mtu anafaa lazima aoshe mfano mkono migu mtu wakati na lazima oshe viungo kama hizi mtu akiwa na bandage ama amevunjika aka akaekewa kitu kitu kama hii mtu akiekewa mara nyingi hawezi tawadha haliakuwa akona kitu kama hiyo kwa hivyo kitu ambaye mpasa yeye ni yeye kuchukua maji kwa mkono yake na kupanguza juya hiyo mahali ambaye amekava ama, ama imefunikwa ama achukue nguo aiweke kwa maji alafu ndo anapitisha si lazima kama maji ita mduru si lazima aoshe anapitisha juupe juupe yake sasa tafauti baina ya mas ala ya kupanguza uh, soks na ya kupanguza mahali mtu ambaye ameumia Tafauti ni yule mtu ambaye anapanguza ana juu ya hofu ama socks amewekwa wakati wakati maalum. Wakati wake ni kama ni mtu mkazi siku moja pamoja na usiku wake. Kama ni msafiri siku, siku tatu pamoja na usiku wake. Lakini yule mtu ambaye anakuwa na aa, kitu kama hiyo akakuwa na ugonjwa kama hiyo yeye mpaka apone anakuwa na rusa ya kupanguza juu yake. <coughs> wasifa almashi ala alkhuffain an yamsa akthar zahiriihima na sifa ya kupanguza ni mtu kupanguza juu ya miguu yake haliakuwa ya amevaa socks ama khuff juu yake yani wingi wa juu yake yani si kila mahali juu yake anapanguza bali anapanguza ile ambayo mkono yake inamtosha ile kadiri ambayo mkono yake inamtosha kupanguza wa amal jamiratu fayamsahu ala jamina amma ile ambaye e, mtu ameumia ka akafungwa sehemu kama hiyo ni lazima yeye apanguze kila mahali kila mahali ambaye inafaa mtu aose wakati anatawada lazima apanguze hiyo yake kama akona shida kwa hivyo hiyo ndo yakhtisar fahtisar kama tulivyosema kitabu almuallif rahimehullah anataja masala kwa kidogo pamoja na dalili yake wala yaingilii sana kwa kuna vitu vingine hapa ndani kuna madhahib kuna makhilafat lakini sisi kama tumechagua hii kitabu tutakuwa tunaenda na vile muallif rahimaullah aometuikia asipokuwa uh, tukiona mahali inapasa kuingia ndani tutaingia ndani kwa hivyo inshallah hapa ndo ameshia mambo na almasa ala al-khufay kesho inshallah Mungu akitujalia tutakuwa tunaanza mambo ambayo yenye ye, ye, kuvunja wudu sasa tumetawadha tumemaliza namna ya kutawadha na tumemaliza kutawadha vitu gani ndio inavunjia mtu wudu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu